Розділ десятий «Привіт, мама. Пробач, що довго не писала. У мене геть немає часу. Тут не засумуєш. Я рада, що тобі сподобалась фотографія». Так, тут справжні вовняні килими та шовкові ковдри, дерево, безумовно також натуральне, не фанера. І так, я запитувала в Іларії, вони здають штори в хімчистку раз на рік, коли їдуть до Гемптонів на місяць. Прибиральники чудово виконують свою роботу, але Іларія щодня миє підлогу на кухні, бо не довіряє їм. Так, місіс Гопнік справді має величезну душову кабіну, гардеробну кімнату. Вона просто обожнює свою гардеробну і проводить там купу часу, розмовляючи зі своєю мамою, котра живе у Польщі. У мене не було багато часу порахувати усі її туфлі, як ти прохала, але я б сказала, що це більше сотні пар. Вона зберігає їх у коробках із наклейками, щоб знати, деякі. Коли вона купує нову пару, то я маю підготувати нову наклейку. У неї є камера лише для взуття. Я рада, що ти цікавишся психологією, але не забудь повідомити татові, що курси для поліпшення відносин у парі ніяк не стосуються спальні. Він надіслав мені три листи цього тижня, запитуючи, чи можна якось зімітувати шуми в серці. Мені шкода, що дідусь не в гуморі. Він і досі ховає овочі під столом. Ти впевнена, що хочеш покинути нічні заняття? Звучить дуже прикро». «Гаразд, я маю бігти», – мене кличе Агнес. «Я ще напишу щодо планів на Різдво, але не переймайся, я точно приїду. Люблю тебе, Луїза, цілую». По «Ні, я не бачила Роберта Де Ніро, але так, якщо побачу, то обов'язково скажу, що він дуже сподобався тобі в місії». По «Ні, я не була в Анголії, не потребую грошей, на це можна не відповідати». Я не фахівець із депресією, але й зі своєї депресією не розібралася після смерті Віла. Але Агнес зрозуміти просто неможливо. Друзі мами, що страждали від депресії, здавалося їх безліч, були постійно пригнічені. Вони пробиралися крізь туман своїх проблем, що застила в їм очі, перекриваючи будь-які радощі життя. Вони більше не бачили дороги вперед. Вони ходили містом, похиливши плечі, страдницьки стиснувши губи. Здавалося, з них сочився смуток. Агнес була іншою. Однієї миті вона була гучною і балакучою, а іншої плаксивою і сердитою. Мене попереджали, що вона почувалася ізольованою, засудженою та самотньою. Але я б так не сказала. Бо чим більше часу я проводила з нею, то ясніше розуміла її. Її геть не лякали ці жінки – вони її дратували. Вона шаліла від несправедливості, починала кричати на містера Гопніка. Вона жорстоко перекривляла їх за спиною та пліткувала про колишню місіс Гопнік, або ж Іларію з її махінаціями. Вона була не людиною, а рухливим, живим, обуреним полум'ям, що постійно гарчить про сіра, чи деблі, чи дзавіка. Я шукала переклад у гуглі «В мене від сорому червоніли вуха. А потім, раптово вона ставала кимось геть інакшим. Жінкою, яка зникала десь у своїх покоях, і тихо плакала, розмовляючи по телефону польською мовою. Її сум проявлявся в головних болях, котрі, як мені здавалось, навряд чи були справжніми. Я розмовляла про це в кав'ярні з тріною, до Wi-Fi, котрої підключилася ще свого першого ранку в Нью-Йорку. Ми зв'язалися через FaceTime, але використовували виключно аудіозв'язок, бо коли говорили з відео, то я постійно відволікала. Я роздивлялася то свійніст, то незнайомців у себе за спиною. До того ж, я не хотіла, щоб вона стала свідком мого поїдання про маслених мафіні. Може, в неї біпулярний розлад? – припустила Трина. Так, я шукала це в інтернеті, але, здається, тут щось інше. Вона ніколи не поводиться маніакально, лише трохи енергійно. Я не впевнена, що це правильно називати будь який розлад депресією, Лу, мовила моя сестра, до того ж хіба в Америці не в кожного якісь проблеми, хіба вони не люблять пігулки? На відміну від Англії, де за будь-якої хвороби маминим найліпшим способом завжди була прогулянка. Щоб вивести тебе із себе, сестра всміхнулась, переверни надуті губки, дай трохи помади, щоб освіжити личко. Ось так кому потрібні всі ті дурні ліки. Після мого від'їзду між нами стріною ще змінилося. Ми телефонували одна одній раз на тиждень, і вперше у житті вона перестала чіплятись до мене з кожного приводу. Здавалось, вона була щиро зацікавлена у моєму житті та постійно розпитувала мене про роботу місця, котрі я відвідала, та людей, яких зустріла. Коли я просила поради, вона майже завжди давала мені обдуману відповідь, або ж запитувала, чи я знаю, для чого потрібен Google. Два тижні тому вона зізналася мені, що їй дехто подобається. Вони пили коктейлі в найбільш хіпстерському районі Лондона під назвою «Шордіч», а потім пішли на нічне кіно в Клептоні. Тріна ще декілька днів відходила. Я не звикла бачити сестру такою закоханою. «Який він? Тепер ти вже повинна бути в змозі розповісти!» «Я поки що не хочу нічого казати. Кожного разу, коли я багато балакую про такі речі, усе йде шкереберть!» «Навіть мені не скажеш?» «Поки що не скажу. Це... що ж, у будь-якому разі я щаслива!» «Ой, також чому ти така люб'язна?» «Що? Усе зрозуміло!» «Це все секс, а я вже подумала, що ти нарешті схвалюєш те, чим я займаюся». Вона засміялася. «Моя сестра рідко сміялась, найчастіше з мене». «Я просто щаслива, що все так вийшло. Ти знайшла чудову роботу в США. Я також люблю свою роботу. Ми з Томом живемо у великому місці. Здається, усе складається саме так, як має бути». Я рідко чула щось подібне від сестри, а тому вирішила промовчати і не казати про сема. Ми говорили про те, що мама хоче влаштуватися на півставки до місцевої школи та про погіршення здоров'я дідуся. Я доїла мафіни, допила каву і раптом усвідомила, що геть не сумую за домом. Я сподіваюся, ти не почнеш розмовляти з цим жахливим трансатлантичним акцентом. Я – це я, Трін. Навряд чи це зміниться мовила я з жахливим трансатлантичним акцентом. «Дурненька ти», – мовила вона. «О, Боже, ти й досі тут?» Місіс Девід саме вийшла з будинку, вдягаючи рукавички, коли я повернулася додому. Я відступила на крок, обережно обходячи Діна Мартіна, що вже пустив слину на мою ногу, і вічливо усміхнулась жінці. «Доброго ранку, Місіс Девід, а ж ще мені бути?» «Я думала, естонська стриптизерка вже тебе звільнила? Дивно, чому вона не боїться, що ти спокусиш старого, як колись зробила вона?» «Це трохи не моя тактика, місіс Девід, радісно мовила я. Минулої ночі я знов чула, як вона волає в коридорі. Вона просто знущається наді мною. Та, що була до неї, хоча б просто щось бобоніла, собі під носа пару десятиліть, набагато простіше для сусідів. «Я перекажу». Жінка похитала головою, та була зібралася йти геть, але зупинилася й оглянула моє вбрання. На мені була гофрована золота спідниця, жилет зі стучного хутра, червоний берет, що робив мою голову схожою на гігантську полуницю. Декілька років тому його подарували томові на Різдво, та хлопець сказав, що він дівчачий. На моїх ногах була пара яскраво-червоних лакованих грубих черевиків, котрі я придбала на розпродажу в дитячому магазині взуття». Освідомивши, що вони мені якраз, я верещала, не зважаючи ані на матерів, ані на малечу «Твоя спідниця?» Я опустила погляд «У мене була така від Біба» «Це і є Біба?» – радісно мовила я «Я купила її на аукціоні два роки тому, лише за 4,50, лише з однією малесенькою дірочкою на поясі» «У мене є точно така спідниця. Я багато подорожувала в 60-х. Тільки не опинившись у Лондоні, я одразу їхала до цього магазину і проводила там години. Я набирала повні валізи суконь від Біба і везла їх додому, на Мангеттен. Такого в нас було не знайти». «Це схоже на рай? Я бачила фотографію», – мовила я. «Це просто неймовірно. А чим ви займались? Я маю на увазі, чому вам доводилось так багато подорожувати?» «Я працювала у світі моди, на жіночий журнал. Це було...» Жінка нахилилася вперед, і я зачекала, поки вона прокашляється. «Що ж, у будь-якому разі ти виглядаєш досить розумно», – зауважила вона, спершись рукою на стіну, а тоді повернулася і пошкандибала вулицею. Кинувши на мене косий погляд, Дін Мартін рушив за хазяйкою. Решта тижня була, як сказав би Майкл, цікавою. У квартирі Табіти в Сохо увесь тиждень йшов ремонт. А тому наша квартира перетворилась на поле бою. Вочевидь невидиме для чоловічого ока. Тільки Агнес вічно шипіла щось містеру Гопніку, коли Табіта, на її думку, переходила всі межі. Іларія з насолодою спостерігала за всім цим. Вона подавала лише улюблені страви Табіти. Гострий карі, червоне м'ясо, страви для Агнес недопустимі. Жінка й не намагалася Догодити Агнес, речі та біти завжди пролися першими і чекали на неї в акуратному стосику на ліжку, поки Агнес бігала по квартирі в махровому халаті, намагаючись з'ясувати, що ж сталося з блузою, котру вона планувала вдягти того дня. Вечорами та сиділа у вітальні, поки Агнес розмовляла по телефону з мамою. Дівчина голосно наспівала собі щось під носа, тоді як Агнес у мовчазній люті вставала та йшла до своєї гардеробної. Іноді тобі та запрошувала подруг до квартири, а коли Агнес проходила повз кухню чи вітальню, де зазвичай хихотіла, пліткувала сміялася з грайка білявих дівчат, вони раптом замовкали та скоса зеркала на жінку. «Це її дім, моя Люба», – м'яко повчав містер Гопнік, коли Агнес починала протестувати. «Вона тут виросла». Вона ставиться до мене так, немов я тимчасова незручність. Вона звикне з часом, вона й досі багато в чому дитина. Їй вже двадцять чотири». Тоді Агнес роздратовано гарчала. Навряд чи цей звук був до снаги хоч одній англійці. Я пробувала декілька разів та розлючено змахувала руками. Майкл мовчки зиркав на мене у невимовній солідарності. Акнес попрохала мене відправити посилку до Польщі за допомогою FedEx. Вона хотіла, щоб я заплатила готівкою і зберегла чек. Це була величезна, квадратна, але легка коробка. «Що це?» – запитала я, коли ми зачиналися в кабінеті, не давши Іларії шансу підслухати нашу розмову. «Лише подарунок для матері», – вона махнула рукою. «Але Леонард думає, що я надто багато витрачаю на свою сім'ю, тому я не хочу, щоб він знав про це». Я віднесла коробку до поштового офісу на 57-й вулиці, зайняла чергу. Коли я заповнювала форму з працівником, він запитав, який вміст Бандеролі для митних цілей, і я усвідомила, що не знаю відповіді. Я написала Агнес і одразу ж отримала відповіді». Просто скажи, що це подарунки для родичів. Але які саме подарунки, мем? стомлено перепитав чоловік. Я знов написала, хтось голосно зітхнув позаду мене. Тхоч, кес, я втупилась у повідомлення, потім простягнула телефон юнакові. Пробачте, я не знаю, як це вимовити. Він зеркнув на повідомлення. Так, леді, це не дуже б допомогло. Я знов написала Агнес. «Скажи йому не пхати носа в чужі справи. Яке йому діло, що я надсилаю власній матері?» Я швидко поклала телефон до кишені. Вона каже, що там косметика, джемпер та декілька дисків. Оголошена вартість – 185 доларів та 52 центи. «Нарешті!» – пробурмотів юнак. Я вручила йому гроші, сподіваюся, що ніхто не бачив схрещені пальці на моїй другій руці». У п'ятницю обіді, коли Агнес почала свій урок фортепіано, я повернулась до своєї кімнати і зателефонувала до Англії. Набравши номер сема, я відчула знайомий трепет від думки про те, що от-от почую його голос. Іноді я так за ним сумувала, що на серці щеміло. Я сіла і стала слухати гудки. Слухавку підняла якась жінка. «Ало?» – мовила вона. Її голос звучав упевнено, але трохи хрипло, немов вона викорила надто багато цигарок. «О, перепрошую, мабуть, я помилилася номером. Я втопилася у номер на екрані. Хто вам потрібен?» «Сем. Сем Філдінг. Він приймає душ. Заждіть, я покличу його». Затоливши трубку рукою, жінка голосно погукала Сема. «Я завмерла. У родині Семи не було молодих жінок. Він зараз підійде» повідомила вона. «А хто це телефонує?» «Луїза». «Ах, гаразд». Дзвінки на далеких відстанях завжди примушують більш прискіпливо вслухатись в інтонації, тому, почувши це «ах», я злегка напружилась. Я не встигла запитати, із ким розмовляю, коли до телефону підійшов сам. «Привіт». «Привіт». Мій рот несподівано пересох, тому привітання прозвучало якось зламно. «Що нового?» Нічого. Я маю на увазі нічого важливого. Я просто хотіла почути твій голос. Почекай, я зачиню двері. Я уявила, як він зачиняє двері своєї спальні у залізничному вагоні. Коли він повернувся, його голос був веселим, зовсім не схожим на той, що я чула під час нашої останньої розмови. То як твої справи? Усе гаразд? Котра у вас година? Друга. Хто це був? Ой це Кетті. Кеті, Кеті Інгрем. моя нова партнерка, пам'ятаєш? Кеті, гаразд, тож що вона робить у тебе вдома? А, вона просто підвезе мене до прощальної вечірки Доне, байк зараз у гаражі, проблеми з вихлопною трубою. Вона дійсно піклується про тебе. Я мимоволі подумала, чи він зараз у рушнику. Так, вона живе тут неподалік, тому їй не складно. Він сказав це з невимушеною нейтральністю людини, котра знає, що її чують дві жінки. Тож куди ви поїдете? Їсти та пас у Згекені. Пам'ятаєш, там раніше була церква. Я не пам'ятаю, чи ми були там із тобою. Церква? Ха. Вам доведеться поводити згідно? Я розсміялась, можливо, надто голосно. Кубка фельдшерів на корпоративі? Я сумніваюся в цьому. У повітрі зависла коротка тиша. Я намагалась ігнорувати клубок у животі. Голос саме пом'якшав. «Ти впевнена, що все гаразд? Якийсь у тебе голос...» «Усе чудово, справді, я ж кажу. Я просто хотіла почути твій голос». «Люба, я був дуже радий почути тебе, але мені вже час іти. Кеті вже чекає на мене, до того ж ми запізнюємося». «Гаразд, ну, приємного вечора». «Не роби нічого, чого не стала б робити я!» Я відчувала штучні ознаки оклику в своїй інтонації. «І передавай Донні привіт!» «Обов'язково! Ще зв'яжемося!» «Люблю тебе!» Це звучало більш жалібно, ніж я очікувала. «Напиши мені!» «Ай, Лу!» – мов він. І зв'язок обірвався. Я залишилася в надто тихій кімнаті, самотньо витріщаючись у телефон. Я організувала закритий перегляд нового фільму. В невеликому кінотеатрі для дружин ділових партнерів містера Гопніка підготувала закуски, щоб не засумувати. Потім я оскаржила рахунок за квіти, які так і не отримала. А тоді збігла до Сефори та обрала дві пляшечки лаку для нігтів, котрі Агнес побачила у вок і хотіла взяти із собою до заміського будинку. Через дві хвилини після закінчення моєї зміни та від'їзду Гопніків я відмовилася від залишків котру що запропонувала мені Іларія, і побігла до своєї кімнати. Читачу, я зробила дурість. Я знайшла її на Фейсбуці. Я витратила 40 хвилин на те, щоб відшукати її серед сотень інших Кеті Інгрем. У неї був відкритий профіль, а на сторінці красувався логотип Національної служби охорони здоров'я Великобританії. У розділі роботи зазначалося «Фельдшер, люблю свою роботу». У неї було чи то руде волосся, чи то полуничний блонд. Складно було судити лише з фотографій. На вигляд їй було трохи менше 30 років. Вона була дуже гарна, з маленьким кирпатим носом. На перших 30 фотографіях дівчина веселилася та сміялася з друзями. Вона виглядала дратівливо добре в купальнику. «Скіатос 2014. Сміх та й годі». У неї був маленький кудлатий песик, схильність до постійного носіння ненормально високих підборів та найкраща подруга з довгим темним волоссям, котра просто обожнює цілувати її в щоку на фотографіях. На секунду я зраділа, що вона лесбійка, а потім помітила групу у фейсбуці. Підведіть руку, якщо ви потики раді, що бредпід знову холостяк. Її сімейний стан був зазначений як незаміжня. Я продивилася її стрічку новин, подумки ненавидячи себе за це, але не в змозі зупинитися. Я переглянула кожну фотографію. В пошуках хоч однієї, де вона виглядала б товстою чи покою, чи, можливо, мала б проблемну шкіру. Я клацала і клацала. Я було збиралася закрити ноутбук, коли помітила це. Ось вона – Публікація тритижневої давності. сонячний зимовий день Кеті Інгрем стояла біля лондонської станції швидкої допомоги у своїй темно-зеленій уніформі. Вона обіймала Сема, котрий з усмішкою стояв поряд. «Найкращий партнер на світі», – зазначалася в підписі. «Люблю свою нову роботу». Під фотографією написала коментар її темноволоса подруга. «Цікаво, чого це?» – додала підморгуючий смайлик. Ось у чому хитрість ревнощів – це негативне почуття, і раціональна частина тебе розуміється. Ти – незривнивих. Рівнувати низько у цьому не має жодного сенсу. Якщо тебе люблять, то будуть із тобою, а якщо люблять недостатньо сильно, то вони в будь-якому разі не варті того, щоб бути з тобою. І ти це знаєш. Ти розумна, зріла жінка, 28 років, Ти читала статті самоаналізу «Дивилася доктора Філа». Але коли ти живеш у шести тисячах кілометрів від свого привабливого, доброго, сексуального хлопця фельчера у котрого нова партнерка, яка звучить і виглядає як Пусі Галор, жінка, що проводить як мінімум 12 годин на день разом з твоїм коханим чоловіком і з чоловіком, котрий зізнався в тому, як важко йому дається розлука, тоді раціональна половина тебе вщин розчавлюється гігантською і раціональною половиною. Хоч що б я робила, мені не вдалося стерти їхній образ із мого розуму. Вона закарбувалася чорним по білому, десь у моєму мозку, і переслідувала мене. Її злегка загоріла рука міцно обіймає його талію, її пальці легко лежать на його поясі уніформи, а тепер вони сидять десь у барі, сміючись над спільними жартами. А що, як вона одна з тих жінок, які люблять торкатися, гладити руку співрозмовника під час бесіди? Що, як від неї приємно пахне, а він після зміни відчує, що йому чогось не вистачає? Розуміючи, що це якесь божевілля, я не знала, як зупинитись. Я хотіла зателефонувати йому, але це зробило б мене одержимою, невпевненою в собі дівчиною, котра телефонує о четвертій ранку. Мої думки джищали й гуділи, утворюючи величезну токсичну хмару. Я ненавиділа себе за це, а вони все джищали і джищали. «Чому б тобі не працювати в парі з якимось товстуном?» – пробурмотіла я, дивлячись у стелю. Через декілька годин я нарешті заснула. У понеділок ми вийшли на пробіжку. Я зупинилася лише один раз, а потім вирушила за покупками до Мейсіс і придбали купу дитячих речей для небоги Агнес. Я відправила їх до Кракова, цього разу знаючи, що відповідати на запитання працівника пошти. Після обіду вона розповіла мені про свою сестру, про те, як та надто рано вийшла заміж за місцевого пивовара, котрий геть не поважав її. Дівчина постійно перебувала у пригніченому стані, але Агнес так і не вдалося переконати її піти. Я щодня плакала з матері про те, що він їй казав, що вона товста чи негарна, що він міг знайти краще за неї цей смердючий виродок. Собака не став бастяти йому на ноги, навіть якби випив сто відер води. Вона зізналася, що її кінцевою метою після Шардоне та Бурякового салату було привезти сестру до Нью-Йорка, подалі від чоловіка. Я думаю, в мене вийде вмовити Леонардо влаштувати її на роботу. Можливо, секретаркою до себе в офіс, або ж ще краще, економкою до нас у квартиру. Тоді можна було б нарешті здихатись Іларії. У мене дуже хороша сестра, розумієш? Дуже сумлінна. Але вона не хоче покидати краків. Можливо, вона не хоче переривати навчальний процес своєї дочки? Моя сестра дуже переймалась, коли перевозила Тома до Лондона, мовила я. «Ммм», – сказала Агнес. Гадаю, вона не вважала це за перешкоду. Мабуть, багаті взагалі не бачать жодних перешкод. Ми повернулися додому, і вже через півгодини вона поглянула на телефон і заявила, що ми їдемо до Іст-Вільямсбурга. До художника? Але я думала… «Стівен навчатиме мене малювати, даватиме уроки». Я закліпила очима. «Гаразд, це сюрприз для Леонарда, тому нічого йому не кажи». Всю дорогу Агнес жодного разу не поглянула на мене. «Ви пізно?» – зауважив Натон, коли я нарешті повернулася додому. Він збирався пограти в баскетбол із друзями зі спортзалу. Через плече в нього була перекинута сумка, а на голові – каптор. «Так?» Я кинула сумку і наповнила чайник. Потім поставила коробку з локшиною на тумбу. «Де були?» Я засумнівалась. «Так, тут і там. Ти ж знаєш, Агнес?» Я вмімкнула чайник. «З тобою все гаразд?» «Так, усе добре». Я відчула його пильний погляд і вичувала натягнуту усмішку. Тоді він поплескав мене по спині і розвернувся до виходу. «Важкі часи?» а «Важкі, це точно». Я втупилась на кухонну стільницю. Я не знала, що сказати у відповідь. Я не знала, як пояснити те, що ми з Гері дві з половиною години чекали на Агнес. Я без кінця зиркала, то на тьмяне світло у вікні, то на свій телефон. Через годину Геррі, втомлений уроками іспанської, написав Агнес, що паркувальник просить його покинути стоянку, але вона так і не відповіла. Ми проїхали квартал, заправили машину та вирішили, що треба випити кави. Вона не казала, скільки це займе часу. Зазвичай це означає години дві чи менше. Це траплялось раніше? Місіс Гопнік завжди робить так, як їй заманеться. Чоловік купив мені кави у майже порожній закусочній, де в заламінованому меню пропонували погано освітлені фотографії кожнісінької страви. Ми сиділи в повній тиші, дивлячись у свої телефони спостерігаючи спостерігаючись за тим, як Вільямсбург поступово поринає у сутінки. Хоч я переїхала до найцікавішого міста на світі, іноді мені здавалося, що моє життя скоротилось – з лімузина до квартири, з квартири до лімузина. То як довго ти працюєш на гопніків? Геррі повільно висипав два пакетики цукру до кави, перемішав, стиснувши обгортки в товстому кулакові. Півтора року. На кого ти працював до того? На когось іншого? Я зробила ковток кави, котра на виявилася дуже смачною. І тобі все подобається? Чоловік поглянув на мене з-під товстих брів. Те, що постійно треба чекати, уточнила я, я маю на увазі, вона справді часто так робить? Чоловік не припиняв перемішувати каву, знову пустивши очі до чашки. Дитину! Трохи помовчавши, мов він. Не хочу показатися грубим, але я помітив, що ти недавно в цьому бізнесі. Ти пробудеш у ньому набагато довше, якщо не ставитимеш запитань. Він відкинувся в кріслі, м'яко закинувши ногу на ногу. Я водій. Я поряд, коли я їм потрібен. Я говорю тільки тоді, коли мене запитують. Я нічого не бачу, нічого не чую, усе забуваю. Ось чому я в цьому бізнесі уже 32 роки. І ось як мені вдалося вивчити двох невдячних дармоїдів. Через два з половиною роки я піду на пенсію. Переїду до свого будинку біля моря в Костариці. Ось як це працює. Чоловік витер носа паперовою серветкою. І в нього затремтіли щоки. Розумієш? Нічого не бачу, нічого не чую. Усе забуваєш. Ти зрозуміла? Хочеш, пончик? «Тут роблять смачущі пончики, свіжі кожного дня». Він підвівся і важко рушив до прилавка. Повернувшись, він нічого не сказав, а тільки кивнув, коли я підтвердила те, що пончики і справді дуже смачні. Коли Агнес повернулась, вона не сказала ані слова. Через декілька хвилин жінка запитала. «Леонард телефонував? Я випадково вимкнула телефон». «Ні. Мабуть, він в офісі. Я йому зателефоную». Вона струснула волоссям і відкинулася у кріслі. Це був просто чудовий урок. Здається, Стівен зможе навчити мене багато чого. Він дуже талановитий художник, заявила вона. На півдорозі додому я помітила, що в неї з собою не було жодного малюнка.